соціалісти і комсомольці, учасники маніфестації за припинення війни у В'єтнамі. Вийшла на трибуну чорнява дівчина в Шкірянці, гаркава, і сказала, що бачила вона, як спалював себе на знак протесту якийсь чоловік у Вашингтоні. Звичайно, довідався про це дядько Куземко через перекладача. Як горів він, і як знімали його в ту хвилину, американські репортери та оператори компанії NBC. Цей чоловік прийняв вогонь на себе, тому що не може він і не хоче жити в такому світі, де негідники роблять з людиною, що їм завгодно. Зради в'єтнамських дітей прийняв смерть цей чоловік, щоб не згоріли вони у бамбукових своїх джунглях, бо не можна спокійно жити в такому світі, де горять діти невідомо за що. чого. Дівчину в Шкирянці знімав Валерій Орлик. Він наїздив на її обличчя трансфокатором. Дівчина робила паузи і замислювалася, Ставала на хвилину беззахисною і самотньою в цьому чужому для неї нічному привокзальному світі. Але потім говорила гарячково у неймовірному темпі, і перекладач не встигав за нею, як той недосвідчений стаєр, якого ривками вимотоє на дистанції п'ять тисяч метрів першокласний бігун. Це була Івонна. Далі виступали інші промовці. Та Валерій їх не знімав. За що дістав тієї ж такі ночі прочухана від головного редактора студії. Але з тієї хвилини, як побачив він Івонну, Його вже не обходили жодні прочухани та репіння старого. Ще багато речей перестало хвилювати Валерія Орлика, як побачив він Івонну. Темне пасмо волосся зліва затуляло півобличчя її. І вона час від часу закладала нетерплячими пальцями це волосся за вухо, якісь дивовижно ніжні були пальці у неї, такими пальцями доторкатися б до ран і до електронних машин. І вона подивилася на нього, на високого, молодого оператора, всміхнулася, їй раптом схотілося провести долоною по його круглій слов'янській голові. Вона із здивуванням відчула, як зменшився, скоцюрбився раптом її наречений, як зробився він маленьким чоловічком, що міг би уміститися на її долоні, а потім ще поменшав до розмірів маленької дерев'яної вісюльки туніського сувеніра, що чіпляється на ланцюжку на шию, коли надягає вона чорне плаття на коктейль партії. Цей чоловічок міг би говорити про різні речі, про килими, корбузьє, про холодильник, куплений у кредит, про декоративні принципи староєгипетського мистецтва, про радіолоріон із терефонічним звуком, про купівлю нового автомобіля він мріяв придбати білого Ситроена, про що завгодно міг нашіптувати Івоні, її наречений, але вже не чула вона його. До іншого голосу. Прислухалася зараз дівчина. Цей незнайомий оператор стояв уже поруч. Кидав незначні слова, французька мова була пристойна у нього, і її схвилював його дивний акцент, його голос. Мадемуазель, мене звуть Івонна. Івонна? Прекрасне ім'я. Мене звуть Валерій. О, Валерій! Мосьє Валерій!» Валерій Орлик. Орлі? Це такий великий аеропорт під Парижем, коли я летіла у Сполучені Штати. Здається, він названий на честь вашого генерала. Генерал Орлі? Нечом, може, Орлов? Ні, саме Орлі. Можливо. Що ви робите завтра вранці? Ви хочете призначити мені побачення? Саме так. А ви правильно мене зрозуміли. У Франції призначають побачення ввечері. Це наша традиція. На жаль, я не обізнаний з вашими традиціями. Я люблю створювати власні традиції. Люблю ясність, люблю, щоб було сонце, щоб все відбувалося в приденному світлі. Я страждаю на світло манію. Я скоріше темно, манка. Ви палите так? Дякую. Отже, не знаю. Якщо ви відмовитеся, ви втратите єдиний у житті шанс ближче познайомитися зі мною. Дякую, ви непоганої думки про себе. Крім того, я покажу вам місто. Це одне з найкращих міст на Україні. Але у нас є програма. Вивагайтеся, і це добре. У мене теж є програма показати вам речі, яких ви ніде ніколи не побачите. Всі слов'яни такі вперті. «Так, ми вперті люди». «Україна, це звучить романтично». «Я дещо читала про часи козацтва». «Так, мадемуазель, ваш Боплан писав про нас». «Боплан?» «Не чула. Це школа нового роману?» «Завтра я розповім вам, хто такий Боплан. Я візьму кінокамеру і зніму вас на згадку. Ви мені дуже подобаєтесь». «Ви завжди знімаєте на пам'ять дівчат, які вам подобаються». Майже завжди. Якщо ви думаєте, що я мрію стати експонатом вашого кіноархіву, що ви, мадамуазель, це буде найкращий фільм у моєму житті, я буду єдиним у світі глядачем, більше ніхто його не побачить. Ну що ж.